Або тепер, або вже ніколи. Вистава на гарячу тему дня, коли ще не буде інших вистав, помітять у Києві, можливо, премія. А потім, коли буде успіх, будуть гроші. Можна нарешті здійснити те, про що він давно мріє. Поїхати в глухе село, щоб його ніхто не знав. Не мав за письменника. Орендувати хатку на півроку на літо, на осінь, і пожити серед людей, вивчити характери, проблеми. Бо все, що він знав про село в дитинстві, давно виписав. Свіжі враження, свіжа кров. Але потім, коли напише п'єсу, місяць роботи, як для нього, наклацати 60 сторінок, і п'єса, він швидко пише, ну хай три місяці, з доробками на вимогу театру, Гонорар за найвищими ставками. Тут уже він диктуватиме. Принаймні одна проблема буде вирішена. Проблема канадського кожушка для Ксені і гаражний кооператив. Іншого такого випадку може не бути. Іншого такого випадку не буде, прочитав його думки Бермут. Він усе ще випускав дим кільцями, ніби креслив їх циркулим. Кільця пливли в бік режисера і зависали над його головою, а крізь той німб у Ярославових очах над імпозантною севиною режисера стриміли з білих залисин двоє гострих ріжок. І лице його роз'їдене гримом, за молоду акторство, мінилося в диму, наче привиджувалося в кошмарнім сні. Не умовляйте мене. «Я вже стомився писати, аби писати, я вже не можу!» Вихопився щирий зойк, аж Бермут, одірвавшись від споглядання котлет Помринськи, підняв очі. А рука сама потяглася через стіл до бланків угоди. Відчув, що ненавидить себе, і підписав, аби швидше з усім цим покінчити і побачити Маргариту. Єдине, що в нього лишилось. Усе інше – роздріб. Біля готелю на них чекав Рафик телебачення. У Рафику нервово курив молодий бородань, обвішаний фотоапаратами. Товаришу Верму, чи я там Ще година, і я не відповідаю за якість замовлених вами знімків та сюжету для телебачення. Дозволю собі також нагадати, що маю інші термінові завдання. Не за всі завдання платять готівкою, шановний, як плачу я. Насмілюся вам нагадати товариш письменник, затрималися на генеральній репетиції, треба розуміти. Але зараз ми негайно вирушаємо і зробимо історичні знімки, з яких ви матимете зиск впродовж усього життя. Доводжу також до вашого, шановний відома, уже до речі вкотре, що я не вермут, а бермут. І ваша обмовка, якщо вона не свідома, характеризує напрям ваших думок. Рулюватимете на нашій «Широкі колгоспні лани за нами!» Іван Іванович повернувся до Ярослава. За робочим планом у нас, Ярославе Дмитровичу, фото-телезйомки на тему «Письменник запрошує односельчан на виставу». «Женіть через шептаки на пакульські поля, поки денне світло, дарує нам потрібну кількість світла». Ми таки затягли за бідом і вибилися із графіка. «Як мені все обридло!» Петруня схилив голову на кермо. Спектакль, спектакль. Усе життя наше спектакль, шановний. Для вас же стараюсь. Чесно відроблю аванс. Колись Іван Бермут мріяв про власну славу. Тепер живе виключно для вашої. Добре. Але це уже востаннє. Востаннє, востаннє, шановний. І забіжу на секунду до готелю. Дівки загубили не одну літературну кар'єру, шановний. Без цієї історичної фотографії звіти про виставу будуть бліді, а Маргарита од вас нікуди не втече, аби ви змогли від неї утекти. Не вульгаризуйте, Бермут. Маргарита – це недоспівана пісня моєї юності. Пісні юності треба співати замолоду. Потім може не вистачити голосу. «У мене ще вистачає голосу, не турбуйся!» Він пружинисто перетнув хідник, піднявся на ганг. «Він ще такий молодий!» Життя починається спочатку.